det låter som någon sorts här, typ, trafikmeddelande. Liksom. Ja, precis. Det är roligt. Ja, kan jag inte göra så? Jo, det var det är ju roligt. roligt. Ah, pling plong! Innan vi börjar vill vi göra alla lyssnare uppmärksamma på att vi numera finns på iTunes, Soundcloud och Skolsverige.com Vi vill också gärna att alla lyssnare skickar in bilder på skolor så att vi kan ha dem som profilbilder för varje avsnitt. Och vill du vara med i programmet så går du in på skolsverige.com och fyller i din intresseanmälan. Och då rullar vi vignetten, eller hur? Ja, kör! Och vi som gör den här podden, det är ju du och jag. Du är Karin Berg, gymnasielärare i svenska och religion. Och du heter Jakob är mm. grundskollärare på skolan i Packle. Ja, precis. Och den här podden funkar så att vi har delat in den i tre olika delar. Först pratar vi lite aktuella nyheter, lite kort. Och sen kommer vi in på dagens tema, som handlar om nationella prov. Och sen på slutet så ger vi sista ordet till en elev, eller hur? Ja. Det blir, bra. det blir ju skitbra det känns, Jag tycker att det känns ganska bra Och jag, framförallt tycker jag att de sista orden Från eleverna de senaste gångerna De har varit riktigt riktigt bra Ja, det är, och det Fann är väldigt roligt riske. att lyssna på dem Förra veckan sa en kille från Stockholm Som pratade om skolmat När han mm. konstaterade att Gryta, det är det första de tänker på Apropå folk som lagar manskolmat. Jag tänker att det är nog det sannaste som har sagt som svensk skola på så jäkla hänga. Gryta, det är det första man tänker på. David, kan hej. du tänka dig att vakna liksom varje dag och bara, gryta. <gryta> det är med nyheter då. Den stora nyheten av dem alla. Förra ja. veckan så bara helt plötsligt gick det ut i pressmeddelande från utbildningsdepartementet. Att vi har presskonferens här och här, så och så. Och helt plötsligt så har man gjort en överenskommelse om betygen. Ja, det var ju väldigt, väldigt, väldigt otäckt. Jag var ju på Aby simhall och eh, kommer ut i tre timmar med barnen, var mm. rätt slut. Kommer ut, kollar mitt skåp, kollar mm. telefonen och helt plötsligt så ser jag att vi har fått betyg i fjärde klass. Det kändes ju så där, kan man säga. Mm, mm. Att, om vi om ska vara väldigt tydliga så är det ju att man ska införa testförsök i hundra skolor i Sverige. Mm. Så antar man att det ska vara frivilliga skolor där lärarna och rektorerna vill. Och, så. och det är väl inte mm. I över fem år framöver. Och så, sen får vi se vad som är det. Men i praktiken så är det betyg från fjärde klass. Och jag tänker ju så här då. Mm. Om man ska vara liksom. Ja. Den här iakttagelsen att. Eh, när man kommer ut med den här. Eh, och på Twitter den kvällen. Mm. Den här betyg. Så, så var det ju liksom att. Den skola där lärare och rektorer. Kommer överens om. Att betyg i fjärde klass. Är en bra idé. På mm. de skolorna ska betyg i fjärde klass. Kan man ansöka om att få betyg i fjärde klass? På samma kväll så går Nacka kommundirektör ut och talar om att Nacka vill gärna ha betyg i fjärde klass. Mm. Ja precis, och, och, och det var och, liksom flera kommuner som gick ut också och var säga typ Malmö och flera andra som var här, Nej vi ska inte ha det, bestämmer man från politiskt håll. Ja, ja precis. Ja. Så att, och då har vi ju liksom plötsligt, hur var det nu med lärarna och rektorerna som skulle bestämma Alltså jag, det? Det. Jag, jag, jag vet inte om, jag tror att jag sedan tidigare har varit ganska skeptisk i politiker Men någonstans säger det så här Det blir ju ännu tydligare här När de liksom på eftermiddagen <skratt> står det politiker från statligt hållet och säger Det ska vara frivilliga skolor där lärarna och föräldrarna och rektorerna är överens Det går ett par timmar innan andra politiker bara Åh! De som faktiskt till deras liksom på något sätt heder Säger, nej vi ska inte testa det, vi ska inte ta med det. De kör ju över sina medarbetare också Ja det är märkligt att det går så otroligt fort innan vissa politiker bara helt struntar i att det är ingenting de har att göra med. Nej, men alltså när man då beskriver in Nej. det i överenskommelsen att man inte som politiker har med mm. det att göra så tar det ungefär tre minuter innan den kommunala politiken har med det att göra på något sätt. Då får de bara ta sig den friden. Ja, jag, jag, jag tänker det, det är intressant med den sen är det att den innehåller faktiskt en hel del. Men det har bara landat i det här försöket med betyg och fyra. Mm. Det innehåller någonting som liknar kunskapskrav i matte och svenska från år mm. ett. Eh, och så inför man också faktiskt någonting. Alltså men inför en, en klausul om frivillighet i nationella proven i år 6 i NOSO. Mm. Vilket jag tror är ganska smart utifrån att liksom. På något sätt att man inte bara lägger på arbetsbördet, utan man också tar bort saker och sånt. Det tänker jag är ganska värdefullt. Då kan man använda dem så som man vill. Då kommer man flyttas till provbanken och jag tror att det kommer att bli en stor förbättring. Men det kan vi prata mer om sen när vi kommer till temat. Ja, mm. precis. Ska vi gå vidare och prata om nästa nyhet? Och det här är kanske inte den stora sen från veckan som gick, men det är inte nog så intressant. Jag läste att eh, vårdlärarna på Plusgymnasiet i Jönköping de är tre stycken, nu ska vi bara fast, de är inte jättemånga. De har bestämt sig för att säga upp sig, alla tre, i protest mot ökad arbetsbelastning. Och jag är inte den som har koll på den här historien, jag vet inte mycket mer än precis det här. Men jag tycker att det finns någonting i det, det är folk som faktiskt gör någonting. Folk det är otroligt som går lätt att handling. prata. Ja, men precis, det är otroligt lätt att prata och då tycker jag att det är värt en shout out och en god stjärna till dem som faktiskt gör någonting. Ja Och som tar ansvar för att ja. den här arbetssituationen kommer att påverka mina mm. elever så negativt att jag inte mm. kan stå för det Hade jag varit någon sorts rektor på någon sorts vårdprogram i närheten av Jönköping så jag har jag tänkt att här är tre personer som vet vad de vill och som har en professionell heder mm. De vill jag anställa, gärna till ja. mycket på det som helst Precis. Det var kanske veckans applåd då <laughs> Ja det är det absolut, eh, nummer tre, kör Ja den här lycka. Jag vi har haft studie idag i veckan så mm. den är oerhört lokal. Jag jobbar med att implementera IKT, en datorer mm. mm. på skolan och just att sätta den här delakulturen. Och då har, jag, har vi ju en egen hemsida som vi har byggt. Då är i nu i måndags så ägnade vi oss åt att förklara eller lära oss Google Classroom. Och när då en av kollegorna säger, ah, men jag provar det här imorgon och så lägger jag ut det på vår gemensamma blogg om mm. hur det gick. Så kan ni ändå kolla hur det gick. Så jag gör, gör ett experiment imorgon. Det är alltså, ju schysst. Då, då har man verkligen kommit med allt. Ja, då blir man så glad mm. att nu jädrar har det satt sig. Ett, mm. ett år när vi började det här jobbet mm. och nu så kom den spontant. Och det var inte så att jag sa att du ska, utan den bara kom. Mm. Åh, alltså jag ja, var så glad. Jag, jag tänker att, jag ju det, att det här är en, kanske en kollega som inte har varit så förut. Och det är ju det som även kommer åt, alltså den utvecklingen på något sätt. Alltså. Ja, och det, eller alternativt att den kollegan förstod att jag säger jag det här högt så kommer det att inspirera andra kanske mm. också. Nej mm. alltså jag... ja, men det är en jättestor poäng det. Mm. Det, det. är fint att det går framåt. Ja. Att det det sig för att det är, där, det är på den nivån vi behöver ha likvärdighet. Det är på den nivån som, mm. som vi behöver ha någon sorts gemensam standard över alla skolor. Mm. Att vi behöver ha ett sådant klimat. Det är så troligt olika klimat från skola till skola. Jag var på en skola i fredags i Varberg och föreläste Mm. Det är två skolor som har blivit en i augusti, liksom. mm. och nu är det bara februari. Och de har bara ett otroligt skönt samarbetsklimat där man lär av varandra, man frågar av varandra, man testar saker, man kollar koll på vad andra testar för att liksom ta del av det. och det så. Mm. Jätteintressant. Mm. Dagens tema är nationella prov. Hur Ja, det tycker vi så mycket om. Men hur har vi det med, eh, med nationella prov? jag kan... börjar nu och så kör de fram till sommaren. Ja. Faktiskt veckan innan lovet, vecka sex så börjar de. Ja, det gör de om du, du går på grundskolan. Ja. På gymnasiet mm. så, så börjar de inte nu, men man börjar förbereda dem nu. Mm. Mm. Och sen är det liksom det är det jag gör i svenska i mm. årskurs 3 och årskurs 1 ja. på gymnasiet. Mm. Eh, I princip. Lite, mm. alltså, men förbereda och se så att man har koll på texttyper och sådär. Men mm, mm, det är väl, eh, ja, kul. Kan vi sluta undervisa liksom? Eh, ja, eller vi undervisar om detta. När G11 kom så gjorde vi en väldigt tydlig omstrukturering. Mm, eh, f, f, f, ja, men vi, vi, vi blev lite sådär i vår, mitt arbetslag, ämneslag svenska mm. så hade vi länge liksom letat lite hur, hur ska vi samarbeta så blev det en sån här, vi har en väldigt bra skulle jag säga ämneslagsledare så hon, hon blev så här nu ska det här införas, nu kör vi mm. så att hon tog fram, ja men nu har vi en gemensam planering här. Vad bör ingå i svenska 1? Vad bör ingå i svenska 2? Och så körde vi liksom, och satt och hade olika dagar med det här och letade. Och re, ja, alltså det är liksom en gemensam planering som ni kör varje gång. Ja, ser, vi, nej, nej, ja, vi, vi modererar den varje, varje år, naturligtvis. Mm, men, mm, men vi mm, kör mm. ändå. Vi har långa samtal. Och, så här. och det gjorde mm. vi tack vare G11. Innan det så var det ju. Ja, men jag brukar säga. Så sådana processer mycket igenom på jättemånga Och då kom ju nationella proven. Och de var ju på det sättet så bestämde vi oss för att vi samberedde med de här. Och det var ju jättebra. jättemycket tid. Och vi samverkade och vi hade väldigt roligt. Och mm. en av våra äldsta kollegor sa: Och mm. det här är det roligaste jag har gjort under alla mina år som lärare. Mm. Så han, mm. han, han tyckte det var hur roligt som helst den här mm. dagen vi satt med och liksom la olika prov i olika högar. Alltså tar alla elever prover. Men det prov. är du inne på, är du inne på omstruktureringen? Eller är du Nej, det här var sambedövning av nationella proven. Ja, för, för de... det kom som ett resultat av... Precis, ah, av ah, omstruktureringen. Ah. Mm. Mm. Och när de här nationella proven då hamnar i olika mm. höger, Det här är E, det här är D, det här är C. Mm. så hade vi ju liksom mm. koll på som prov. alla Ingen rättade sin eget prov och sådär. Var ni överens? Väldigt överens. Väldigt överens. Mm. Men... Mm. Det tar ju också väl, de här diskussionerna, vi lärde oss mm. väldigt mycket, mm. men det tog ju offentligt mycket tid. Vilket det alltid gör när man ska lära sig saker, eller? Ja, och vilket, men det roliga är att det de gör ju det varje år för att det är mm. ju alltid nya ämnen. Och det, Nu hade det varit ju ny, nya nationella prov förra året och det är mm. ommodereras varje år och så där. Mm. Så mm. att min, det man landar i, för att det, de är många och långa och, och så, det är ju har vi råd med dem. Ja, vad om man ska följa den tråden, jag tror jag förstår vad de menar, men ska man följa den tråden du säger, du är så här, har vi råd att lägga tid på att lärarna ska bli kollegiala och utvecklas? Det är lite det du säger, att det är jättelärorikt och jättebra, men har vi råd med det varje år? Ja, om det är bra så har vi det. Ja, men, men vad lär sig eleverna av det? Är det nationella prov man ska ha kollegialt? Nej, och framförallt får man tänka sig, vad får man tillbaka det för? Vi har ju den andra änden av skolsystemet just nu kommer till nationella prov. jag har jobbat med de absolut första de som är i årskurs tre, som bara är i matta och svenska. Och det har varit någon sorts testfas för att utforma dem, och de börjar bli bra nu. Och så, men men där, där handlar ju sambedömningen så mycket om att liksom utveckla verksamheten tillsammans. Utveckla en gemensam bedömarkultur. För att många som undervisar i år 3 de har inte den vanan att bedöma formellt på det sättet. Vi har ju skriftlig omdömen, det har ju PR men där har ju det så stora genomslag på hela verksamheten att det handlar inte mycket om nationella prov utan det handlar mm. om att, om att liksom utveckla en kulturen, att utveckla en undervisningskultur att det har jättestora effekter. så jag tänker absolut att det är. sen vad man ska ifrågasätta så var det ju elevernas tid för att skriva själva proven det är en period, det är kanske två månader när de här proven får göras man kan göra alla på två, tre, ja, tre veckor kanske, men man kan också köra liksom lite grann över längre tid för att de Men det kostar ju undervisningstid Och ja. där, där kan man ju frågasätta så här, Har vi tid att lägga Lektioner på det Istället för på att lära dem saker mm. Det är klart man kan lära sig saker Och göra prov Men det är ju betydligt sämre lärande Än när jag undervisar med en elev Det måste man ju ändå säga det inte att mm. ja, och, och de rättas ju inte alltså, Våra nationella prov mm. Men det är ju lite det här att, alltså, När du rättar ett nationellt prov i svenska, mm. på, så rättas de ju inte, eleverna får inte ta hem dem de får inte skriva om dem, de får inte utveckla dem de får inte lära sig något av dem, de får titta mm. på resultatet och mm. sen ska de paketeras in och förvaras i en mm. bunker här nere eh, och det, det kan jag ju tycka blir väldigt märkligt eftersom att ja, de har lagt så mycket tid på och sen får de se resultatet, det jag kan se mm. eh, är ju att när mina barn har, eh, har diagnostiska prov mm. så kommer Holger, min äldste son, hem mm. och så säger han: eh, Nu har jag. Haft diagnos i engelska. Jag, jag kunde det jag skulle. Mm, och så mm. vad innebar det då. jag mm. behöver bara öva på uttalet för jag säger eh, jag... Det är skönt att ja. få den den och att det blir att han äger sitt lärande av det. Ja, men precis och så här är det, ja. Men jag behöver öva på uttalet för jag säger eh, jag säger så kan han mm. förklara. Jag mm. säger eh, summer istället för summer. Och det är ju superskönt att han har den medvetenheten och det är så att underskatta att yngre elever skulle kunna vara kapabla att ta till sig och sånt. Det men är det men... absolut inte. Ja, och då kan man fundera på kan man in, varför har vi inte egentligen då en provbank där vi gör eh, alltså nationella prov när vi vill? Ja, men det, precis. Det är ju i någon del av Kanada, kanske i Quebec, det jag, där man satsar ganska hårt på att utveckla en sån provbank. Så mm. att problemet med de nationella proven när det kommer till tid, det är ju dels att man måste göra alla prov med alla elever. Mm. Och dels att man måste göra dem precis samtidigt. Det är mm. ganska få orsaker egentligen till, till att göra det. Jag tänker snarare att det hade varit en mer naturlig del av undervisningen och den här lärprocessen. Om man kunde använda nationella proven på något sätt som diagnoser. Eller om man använder dem på det sättet som din sons lärare verkar göra. Ja, och hon använder ju diagnoser. Mm. Då, men jag, och jag skulle ju gärna ha, jag skulle ju gärna mm. ha ett, en, ett standardiserat argumenterande text till ja. exempel. Ja, Så jag vet, ja, för det, det skriver de ju bara ibland. Ja. Eh, och det skulle jag ju jättegärna Jag skulle gärna ha det i år två också. Mm, mm. Jag skulle gärna ja, ha... Precis, för att det, det, det, det kan ju inte vara så bundet på det sättet. Det Nej. är helt omöjligt. Så det är det ena. Och det andra tänker jag är jag ser att, jag menar att, kunna det, att okay, men förra att göra det med 35 elever. Mm. Jag hade kunnat skriva ner, jag hade kunnat göra en late och skriva ner i ett kuvert resultatet mm. för 32-35 utan problem. Mm. Och bara ta det. Alltså, här, utan problem, jag har alltså alla rätt i det. Sen är det några elever där man blir... Förvånad för det är folk man tror är på gränsen men som inte är det eller som är det fast att man inte visste. Så mm. det liksom, på det sättet är utvecklingen ganska låg. Det har ett värde i sig att när man möter föräldrar. Särskilt när man möter föräldrar som kräver lite mer och som är lite mer delaktiga och så. Mm. Och så på ett bra eller på ett dåligt sätt. Så tänker jag att det är ganska skönt att kunna säga att så här, fast jag märker att ditt barn kan det här i slutet av trän. Nu går med barn i fyran, du behöver inte vara oroliga Men vill du träna mer, då kan man göra det här och det här För att styra in dem i rätt väg Jag har kunnat säga till dem att jag har en känsla av att det är så Eller jag vet att det är så Men det är också någon annan sak att säga att Proven som görs av staten Visar det här och det här Och då kan, vi, kan du vara lugn ja. i att det här blir så. det blir på samma sätt med föräldrar som kanske inte fattar Att det är som man behöver stöd Och kunna ja. säga till dem, men jag ser att på nationella proven Att barnet behöver det här och det här och det här mm. För annars kan inte jag säga att det bara når kunskapskraven och tre. Mm. Det var aldrig en diskussion. Det är första ja. gången som man gör en formell bedömning på det sättet. Mm. Och det är aldrig en diskussion. så att man kan säga att jag kollar på det här provet. Här finns det så här. Gör till med samlade bedömning. Då visar det sig så här. Det är så. Mm. Och då vet man det det är ganska skönt. Ja det är jätteskönt. Men jag tror också att det finns väldigt mycket mer arbete att göra. För att mm. vi, har ju, vi har ju till exempel eh, en... en jag har ju hört dem och vet mm. lärare, framförallt på högstadiet, som mm. undervisar i år 6, år 7, 8, 9. Och har man då både år 6 och år 9, eh, ja, så är du lärare svenska. Då kan ju, då, svenska problem är ju hopplösa. Ja, du, de är ju så mycket längre Ja, då kan du mm. tänka dig om du undervisar en klass i mm. svenska i år 6 mm. mm. mm. mm. och sex, år mm. två i år 9. Mm. Eh, den tjänstefördelningen skulle jag vilja se. Den blir kul. Alltså då kan du få hur många prov som helst för detta. Men vad man ofta gör på högstadiet, alltså med fler och fler skolor att man organiserar sig som man arbetar i arbetslag som man mm. har sex or, åttor, och 8, och 7 och 9, just för att sprida ut det. Mm. Och det, på ett sätt så är det ju bra för att då man har man inte så många prov detta, rätta. Särskilt om man har en språklärare för att blir det en annan grej. Mm. Men på ett sätt tänker jag också att det gör ju att sexorna, sjuorna, åttorna och 9 skulle ha lärare som inte har tid att planera sin undervisning, som inte har tid att efterarbeta mm. sin undervisning, som inte har tid att på gymnasiet vill jag förstå att genomföra undervisning. Mm. Så är det inte med oss som jobbar i de Vi genomför ju i alla fall. Men det blir liksom, kolla filmlektioner om du förstår vad jag menar. Det blir sådana grejer om man inte har en väldigt bra organisation. Mm. Så, så är det sådana grejer det landar i. Och det är ju ganska stora konsekvenser för lärandet på. Om man säger, i årskurs sex börjar proven i vecka sex. Mm. Från nu och fram till att terminen i praktiken är över. Så är det ganska mycket fokus på nationella proven. Vilket mm. försämrar lärandet för mm. ja, men alla andra elever. Och det är ganska oroväckande. Sen sidan ska man ha betyg från år 6 och särskilt i skolsystemet som vårt där många elever byter skolan mellan 5 och sexan mm. då är det ju jättesvårt att sätta betyg i sexan om man inte har nationella prov som stöd. Alltså liksom, det är lite grann när det är tur att vi har det plåstret för att laga det såret som betygen på något sätt ger. Nu vill man ha betyg i år 6 kvar fast man gör de nationella proven frivilligt, Vilket, om man ska vara krass och kanske lite pessimistisk, jag vet inte det att försämra betygsättningen i sexan. Ja. Mm. Det där är ju en väldigt viktig poäng som jag överhuvudtaget inte har tänkt på när du säger det. Nej, det slog mig precis nu. Det är ju lite så här: dels vad gör de andra eleverna när här på den här skolan mm. så blir det ju så här att vi har de här salarna. Som vi har. Mm. Och ska vi då ha en klass När vi har nationella mm. provsperioden ja. Så räcker inte salarna Till både vanliga lektioner Till de elever som Aha. rör över och, eh, och ni kan inte låna lokalen någonstans Ni kan inte fixa det, ni kan inte läsa det Ja det skulle säkert gå men det skulle också kräva En organisation och eftersom vi är underbemannade Aha. Som vi är så är det hej och hå. Så att det har ju och, och det kräver liksom att någon har tänkt Så det, nu står vi där då blir det inställda lektioner för mm. övriga Och då gäller det att den schemaläggaren har planerat för det Så att man får sin liksom, mm. eh, tid för varje ämne Det är ju liksom skolans skyldighet ja, att att under... kompenserar det någon annan gång ja. Och då är det ju lärarna som får göra det någon annan gång för Samtidigt så behöver vi ju vakter Jag undervisar ju fler svenskkurser än vad jag mm. kan vakta ja och, ja, och då behöver vi ju andra kollegor som går in Och samtidigt får de kompensera Ja, för de eleverna, ni har känt ihop flera klasser i samma prov. Liksom. Ja, och, och, det är, och nej, nej, men de behöver ju vakta då, inte den klassen som de har. Nej, men, men jag tänkte det är inte så att du kan ha två klasser samtidigt. Nej, för det finns inte platser Ja, ah, det är det som är grejen. Då kan man jämföra det med hur det är i de yngre åren, där man Oftast när man jobbar ålderskommandet ser är det inga problem. för att liksom, Du jobbar med trena och så har du trena prov, så är det klart. Mm. Jag har jobbat åldersblandat sedan jag tog examen. Tidigare mm. efter 3 haft tre, fyra, femmer. Så när hela mitt arbetslag av lärare är engagerade i nationella proven år tre. Så har vi två tredjedelar av vårt arbetslag som. Ja så här, och vad gör vi med eleverna då? Mm. Då får man hitta på uppgifter där. Och man vill hitta något ganska självgående. Och så vill man inte hitta så här. Kolla filmlektioner eller korshuslektioner. Förra året så drog jag igång ett projekt med Wikimini. Alltså Wikipedia för barn. Mm. Jätteintressant. Och otroligt självgående när vi väl kom igång. Det var verkligen ett lyckoskott. I år så. Har vi omorganiserat sig, några lärare jobbar med två, tre, några jobbar med fyra, femmer. Och de här eleverna som är prov tre, de ska ju gå över till oss som jobbar med fyra och femmer mm. efter sommaren. Så vi mm. kommer hjälpa dem att genomföra proven för att deras ordinarie lärare ska kunna dels råda runt liksom, den vanliga undervisningen och dels så att vi ska vara fler. Det är en grej. Och sen kommer vi ta in eller låna upp eleverna i tvåan till vår undervisning. Så mm. jag kommer undervisa två, fyra och femmer så att deras lärare som undervisar i tre kan liksom fokusera på det. Mm. Och det tror jag är två sätt att jobba med alltså, att garantera bra kvalitet runt omkring. Mm. Eller så. Man, ja. man kan se det som ett jättesvårt pussel som är svårt att läsa. Så. Men det kan också bli ganska intressant. I år så är det så att eh, mina syra och femma de har uttryckt efter ett par år med liksom, ett EU-projekt om programmering och likabandling på nätet. Och så, att de tycker att de kan mycket om det. Och de mm. vill lära dem yngre. För de ser att deras yngre kompisar och syskon de har inte fått lära sig något om det. Mm. Och det tycker de är ett problem. För de, de ser att liksom de barnen i två och tre trean de börjar använda sina mobiler. De vet inte vad de ska göra. De ser väl att de går på misstag och nitar och så. Och då har liksom eleverna själva begärt att vi få får lektioner med de yngre. Och då tänker jag så här, självklart, du är överlevnade att kunna ta provet. Mm. Jättebra. Och det är ju en jätt... Men det, det där kräver ju också en, en sån skolkultur. Mm. Där du har möjlighet till det. Och jag är ganska så övertygad om att det mm. inte ser ut så på alla skolor. Nej, det är klart inte eh, Och, och det man har inte det behovet för många skolor är så här, vi, tre, vi är årskurs 3, vi är det här, eller vi årskurs två, eller är årskurs 2, eller var det så nöjd när man har fyra för då börjar man inte göra nationella prov, eller femma för börjar behöver man inte göra nationella prov. Det är bara sexornas lärares problem, eller hur? Ja, ja men det, och vi, för, vi delar här på proven, så mm. att jag rättar ju mm. bara liksom, en klass per nationell, alltså per, mm. liksom, sådär. Mm. Även om jag skulle ha tre klasser i svenska i årskurs 3, så rättar jag bara en. Så för att vi delar på det. I ja, så du berättar det liksom varje år, även om det inte har tre år som skriver prov. Absolut. För att det skulle bli en jämn arbetsbelastning över tiden. Ja. Och för att det är kanske ett bra sätt att inte vissa lärare bara utvecklar sin egen bedömningskultur och bara styr upp sin egen grej och sätter dem för hårda eller för, för snälla betyg. Liksom. Nej, men precis. Och ja. sen, så, sen så träffas vi då i en bedömningskonferens där vi sitter och kollar då. Var, var... Men är det en gång per år? Liksom? Hur sammanverkar ni runt den bedömningskulturen under resten av året? Ja, men vi sitter i samma rum vi delar uppgiften med varandra vi, vi, vi, vi har även under resten av våret mm. eh, även bedömer tillsammans i olika, i olika uppgifter mm. eftersom det saknas till exempel en bedömnings eh, mm. idé kring till exempel argumenterande att skriva en debattartikel mm. även om det ingår att skriva debattartiklar eh, och då har vi ju hittat liksom en sån eh, sen har vi ju liksom en eh, vi har elevexempel där vi har bedömt att det här är, mm. eh, det här är ett, ett bra Exempel och det här är ett mindre bra men det här är ett godkänt lägsta nivån. Nej, men jag är förstår, det är jättebra. Nationella proven är ju på något sätt otroligt summativa. Jag tror att Många lärare är på det, särskilt lärare som gör en resa mot en formativ bedömningskultur. Precis. Men grejen är att formativ bedömning och summativ bedömning är aldrig två olika saker. Nej. Det är så mycket en integrerad del. Därför brukar jag ha ganska kul med de nationella proven i ett formativt syfte. Liksom koppla in det eh, som händer med de nationella proven och elevernas erfarenheter av det till en form av att bedöma kultur. Förstår jag, jag tänker. Jag, jag har inget mm. problem med att säga en lektion efter att de har gjort en ett delprov. Förklarar för dem att säga det. Så här tycker skolverket är en bra lösning. Det tycker de att den inte är okay lösning okej ja, lösning. Skillnaden ja. mellan de här två. För att liksom, integrera in det i undervisningen. Det är verkligen nödvändigt för att det ska vara mer värt tiden. Mm. Så om vi ska sammanfatta detta lite nu, mm. så är det ju så att vi gillar egentligen att vi får standardiserade prov. Jag gillar att man lägger proven, men de är inte automatiskt effektiva, eller effektiva än fel. Ska man säga. De är inte automatiskt så bra som de skulle kunna vara Nej, Det, det finns en utvecklingspotential mm. helt Vet eller. du vad, jag såg en liknande Det finns en hemsida på internet Som bara är dedikerad till att Så här, så här köp, tar du dina IKEA-möbler du har köpt Och pimpa till dem så de blir lite bättre ja. Och det är lite samma grej Alla jävlar har IKEA-möbler <laughs> men man kan göra dem lite, lite bättre Och det är värt att göra det ja. Är du med på den Jag är med på ja. den, vi kör på för den Förresten den här podden är sponsrad av IKEA Nej, <laughs> Då är det dags att gå över till den sista biten av den här podden som är att vi lämnar sista ordet till en elev. Eller hur? Ja, det gör vi. Och eh, vi är glada att ni har lyssnat den här veckan och vi hoppas att eh, vi blir återhörda nästa vecka. Helt enkelt. Eller hur, Jakob? <laughs> ja, absolut. Ja, men vi hörs och ses nästa vecka. Eller hur, Jakob? Det gör vi. Mm. Ha det bra. Ha det gött. Hej.